Puncte de reflecție reflect. Bine v-am regăsit, dragi prieteni În și 10 și 20 de minute Avem o nouă ediție a punctelor de reflecție După cum promiteam și în debutul acestei ediții Urma dezbaterilor Electorale din această dimineață Vom discuta cu analistul politic Și editorialistul Petru Bogatu, Pe care îl și salut în studioul Vocii Basarabiei Bună dimineața, bine ați venit, domnule bogat! Bună dimineața am promis ascultătorilor că ne vom referi la modul în care decurge actuala campanie electorală. Iată, pe finalul ei, ne vom referi și la perspectivele europene ale Republicii Moldova după alegerile de duminică. Ați caracterizat la un moment dat împreună cu domnul Nicolae Negru la săptămâna politică, zic cu vreo trei săptămâni în urmă, probabil, ați calificat, așa ca fiind anemic, campanie electorală dusă, mai ales de partidele pro-europene, dacă ar fi să estimăm uh, gradul de activitate a partidelor asă pe final de campanie electorală, ce ați putea să ne spuneți? Da, aș putea să spun, mai întâi că toate partidele, chiar și cele pe care le-am criticat, s-au pus în mișcare. Tensiunea în această cursă pentru alegerile parlamentare tinde să atingă plafonul maxim. Totuși, mi se pare că temele esențiale ale acestei campanii electorale, temele acestor alegeri care sunt mai mult geostrategice decât simple alegeri cu care au de a face țările democratice sunt într-adevăr alegeri geostrategice, zic aceste teme mi se par excesiv de generale deci nu se iau în calcul probleme reale cu care ar putea să se confrunte electoratul în cazul în care greșește în aceste alegeri, iar ris riscul unor erori este enorm, având în vedere că unii alegători, mai puțin informați sau spalați pe creier de propaganda rusă, ar putea să voteze în necunoștință de cauză, de exemplu, un vot pentru așa zisă a Uniunea Vamală, indiferent cine face propagandă pentru Uniunea Vamală, apropo, care este o făcătură. Vladimir Vorone n-a avut dreptate. Eu consider că Uniunea Vamală, între paranteze fi spus, a murit Fără zi se naște. zilele acestea a, când Rusia a închis hotarele pentru și Belarus. cu Belarus în primul rând da, care iată, a devenit o putere maritimă odată cu acest embargo e, impus Rusia, de Rusia um, e, alimentelor care sunt e, comercializate din țările Uniunii Europene din țările occidentale atât zic, Belarusia a profitat de această ocazie și a devenit o putere maritimă pentru că e, vinde Produse europene. produse europene produse ale mării ale oceanelor în Rusia pentru că sunt interzise în Rusia aceste produse să, să fie comercializate din Uniunea europeană de exemplu, zic dar cei care vor vota pentru această făcătură, spun eu, vor vota nu atât nici pentru această fantomă, cât pentru pericolul uh, unor război aici în Republica Moldova uh, este mare riscul aducerei războiului din Ucraina uh, înspre Republica Moldova, înspre hotarile Republicii Moldova ch chiar și uh, între hotarile Republicii Moldova uh, și îneltirile uh, unor servicii secrete străine, uh, rusești, ca să o spunem pișleau care, de exemplu, au oracolat tineri și au antrenat la baze militare sau paramilitare din, din Rusia, reținerile care s-au făcut acum avertismentele pe care le-au făcut serviciul de și securitate, toate acestea dovedesc că Rusia va încerca aici o destabilizare a situației, dar și fără aceste informații, lucrurile sunt limpezi în condițiile în care Putin, Moscova, a intrat în acest joc periculos pentru ea, în primul rând, anexarea crimei. crimei, hărțuirea Ucrainii în estul acestei țări, războiul din Donbass și așa mai departe. Rusia, sigur că... Uh, ar avea de câștigat în, în urma de lucrurilor în Transnistria și chiar în Republica Moldova pentru că asta ar fi o sulă în coasta Ucrainei, ca să spun așa ar fi o problemă pentru Ucraina deci ar fi o situație favorabilă Rusiei. Din acest punct de vedere, Republica Moldova este vulnerabilă și este de-a dreptul irresponsabil gestul unor politicieni care pentru voturi, pentru bani, poate mai știu eu, pentru ce îndeamnă uh, să ne mișcăm spre est, uh, spre o, uh, această fantomatică, zic un unii vamală sau un unii iorasiatică, dând peste cap uh, toate succesele, toate câștigurile pe care le-au obținut uh, pe drumul european deja Republica Moldova, chiar dacă aceste această șansiune europeană ar fi mai mică decât este o atare răsturnare de situație în condiții normale ar, ar fi dezastroasă pentru economia Republicii Moldova, dar în în condițiile repet, a unui război a unei situații explozive, chiar zic că aceste îndemnuri sunt și responsabile și trădătoare ale unor politicieni ca Renato Osate, de exemplu Igor Dodon și alții. Electoratul trebuie să cunoască aceste lucruri pentru că sunt convins că, indiferent de convingerile politice sau chiar lipsa unor convingeri politice, pentru că toată lumea se interesează de politică, nimeni nu dorește aici război, ruinarea țării și ucrainenii, apropo, ucrainenii, de exemplu, din regiunile Donetsk Šulugansk, dacă primăvara aceasta, când a început de bandada în estul Ucrainei, ar fi știut uh, unde vor ajunge lucrurile, da? ar fi știut că uh, se va crea o situație în care mii de case vor fi ruinate, uh, uh, 70 de poduri, potrivit ultimilor statistici, Distruzia, sunt da. distruse, că nu vor primi pensii, că nu vor primi salarii și așa mai departe, că vor trăi ca în condițiile uh, sau poate mai rău condițiile celui de-al doilea război mondial când se dădeau lupte în estul Ucrainii da? și era prăpăd în acea zonă zic, dacă ucrainenii chiar cu care aveau iluzii filoruse ca să zic așa, ar fi știut asta sigur că probabil ei s-ar fi ridicat de la mic până la mare pentru a, a, a opri a, o serviciilor secrete ruse în Ucraina, așa cum s-au ridicat oamenii din alte regiuni din estul Ucrainei, din Harkov, din Odessa, apropo, din Nicolaev, din Nepropetrovsk, mai mult, oamenii, populația, societatea a, a oprit rebeliunea pro-rusă acolo. În primul rând, populația și pe urmă forțele ucrainiene care erau destul de slabe atunci, primăvara sau vara, după, după această intervenție rusească, ucraina, nu era uh, pregătită pentru acest război, poate acum uh, s-a mai pregătit, iar atunci nu, și dacă nu era, zic, reacția populației, uh, era să fie situația și mai gravă. De ce? Uh, pe de-o parte, trebuie să informăm locuitorii Republicii Moldova uh, ca să cunoască aceste lucruri, iar pe de altă parte, uh, pentru că am amintit, am amintit de Iată, de e, avertismentul e, sis de e, Consiliul Suprem de Securitate e, convocat care, a, de șeful care statului a fost convocat de e, șeful statului. Este foarte important ca instituțiile statului să-și facă datoria în ajunul alegerilor și după alegeri pentru că e, provocările sunt mari și e, oameni inconștienți și irresponsabili din păcate în unele zone în sud dar nu numai acolo sunt și situația sigur că ar putea degenera dar contribuția esențială pentru a menține lucrurile în albia normalității poate să-l aibă totuși electoratul. Cetățeanul printr-un vot corect pentru un vot pentru Europa pentru continuitate. Din primăvară s-ar fi părut că apar condiții prielnice electorale pentru partidele pro-europene. Aici am amintit de ridicarea vizelor europene pentru cetățenii moldoveni, ulterior semnarea ratificarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Mai amintim că s-au liniștit lucrurile în sânul Alianței de Guvernare după acea criză politică nu mai spunem de votul pro-occidental dat atât la alegerile prezidențiale de ucraineni cât și la alegerile recente zic domnule Bogatu, acum să vă întreb în ce măsură credeți că au valorificat această conjunctură ziceam eu favorabilă electorală partidele pro-europene mă întreb asta acum pe final de campanie mai ales că avem și sondaje de opinie referim mai mult la barometrul de opinie publică pentru că Ăsta așa arată mai bine și mai aproape de rezultatele alegerilor precedente, cel puțin când ne raportăm la anumite sondaje. Au făcut suficient partidele pro-europene pentru a explica publicului inclusiv beneficiile semnării acordului de asociere și dacă au valorificat în genere conjunctura despre care am vorbit. Da, am prinsa comunicării, explicațiilor, sigur că lucrurile lasă de dorit. Faptele însă, faptele, rezultatele sunt evidente, sunt palpabile și aceste fapte lucrează pentru partidele europene mai mult chiar decât lucrează ele prin, iata, acum prin mesajele din campania electorală, prin modul în care se prezintă pentru că am spus se putea mai bine, este loc de mai, de mai bine, totuși faptele sunt evidente, dar eu aș vrea să spun că în favoarea partidelor europene, deci se pronunță nu doar rezultatele, de exemplu, obținute sau chiar succesele, să spunem, pe șleau, evidente pe care le-au obținut pe calea, de exemplu, integrării europene, nu, nu, nu doar de deschiderea frontierelor, ridicarea vizilor, construirea drumurilor europene, deci nu doar aceste lucruri Îndeamnă, de fapt, rectoratul care gândește, care cugită să voteze pentru continuitate pentru aceste partide ca să aibă un nou mandat pentru a continua uh, acest curs și oricât de paradoxal ar fi acest lucru, chiar uh, discuțiile uh, aprinse, agitate, uneori uh, pe tema uh, corupții, schemelor oligarhice, mafiotei și așa mai departe. pare paradoxal, este și acesta meritul actualilor guvernări. Vorbesc de ultimele două guverne. Din, guvernul, în da, din 2009 încoace, de guvernul felat, de guvernul Leancă, pentru că aducerea pe agenda politică acestor teme reale, acestea sunt teme reale, concrete, care... Trebuie să schimbi lucrurile în bune, în bine, justiția independentă, justiția europeană. Deci se datorează tot reformelor democratice pe care le-au făcut aceste partide fiind la putere, dator datorită democratizării vieții sociale, dat datorită. Modernizării economiei, liberalizării pe toate planurile și așa mai departe. Pentru că până în 2000. Nouă, dacă ne aducem minte din păcate multe lucruri se uită, agenda politică era doar una geostrategică, noi spunem că acum sunt alegeri geostrategice și atunci se discuta, este, vest, este, este, probleme concrete despre corupție, despre mafie, despre fraudă, se puneau rare ori, iar fapte, concrete, eh, care ar ilustra aceste subiecte, lipseau cu desfârșire. Chiar și în, în 2001, 2001 comuniștii susțineau acea Uniune Rusia-Belarus, tot geostrategic. Tot geostrategic. Iar zic aceste lucruri... Eh, practic nu se discutau și nu pentru că nu exista corupția, mafia din contra, regimul voronien era corupt până în un mădăva oaselor. Era în gener, o emanație a crimii organizate și a serviciilor secrete rusești. Era o demandadă în țară, dar datorită, sau în urma faptului că acest regim era represiv și reușea să închide gura opiniei opinii publice, dar, în urma faptului că lipsea presa liberă, pentru că erau pe degete, am fi putut să numărăm, de exemplu, posturi de radio sau de televiziune independente atunci, apropo, radio, vocea Basarabiei, poate televiziunea ProTV și cam atât, poate încă ceva niște ziare, dar foarte puține instituții media, deci care erau, puteau fi considerate o tribună a libertății, deci și a dreptății existau atunci. De deci, ce? Zic, regimul era putred. Mai putred decât este acum, din multe ori. Dar... Deci aceste lucruri nu erau dezbătute din am spus de ce și de ce nici nu puteau fi dreptate. Faptul că acum au fost aduse în discuție este o condiție a schimbării în bine și se datorează acestor partide. Pentru că de exemplu, noi vorbim acum mult despre România, despre modul în care a avansat România spre o justiție europeană, pentru că este, da? Vedem ce se întâmplă, dar nimeni nu este... Vom despre asta, nu este menajat. Zic, dar... Aceste lucruri s-au datorat cui? Eh, guvernanților de până acum, cu toate neajunsurile lor. Chiar eh, România a început să... Eh facă progresie pe cale uh, integrării europene încă sub președintele Iliescu, uh, care este acuzat de criptocomunism și de multe alte neajunsuri, dar declarația de la Snagov, de exemplu, consensul național euroatlantic a fost asigurat sub președintele Iliescu. Uh, mulți uită că uh, România a intrat în NATO sub premierul Adrian Năstase, da, care în 2004, în 2004 care a asigurat și condiții pentru integrarea European. europeană. Sigur că nimic nu este fără cusur. Au, dar, nu, dar dacă uh, uh, s-ar pu, fi pus în România problema așa cum o fac la noi unii uh, între ghelemiere perfecționiști care spun că nu votez pentru nimeni, pentru că m-au dezamăgit unii, m-au dezamăgit uh, alții, pentru că aș vrea să fie politicienii uh, uh, mai... Uh, mai bun, mai... Nimeni nu e perfect, nimeni nu este ideal, da, nici... Munci, Și nici nu putem miza pe nici, îngeri la... Da, nici, munci, nici n -au fost, îngeri, nici ei n-au fost, nici apostolii. Da. îngerii, nici muncii, nici n-au fost perfecți. Altfel zis, avem nici domnule a... bogatul nevoie de un sistem care să nu le permită celor cu gânduri... Mai puțin ortodoxe să-și facă mendrele. Avem nevoie de un sistem pe care să-l punem exact. bine la punct. Iată domnul premier Iurelian că pomenea la un moment dat că am putea proceda ca și în cazul româniei, spre exemplu cu lupta împotriva corupției Uniunea Europeană să uh, trimite aici o misiune cum e cea de tipul Iulex care a activat în România uh, și să-i pe uh, corupția la egală prin metodele uh, pe care le-am văzut și în România. Cu toate că acolo a influențat mult m, m, atribuțiile substanțiale pe care le deține șeful statului într-un într stat prezidențial. I I I am zis, domnule Bocatus... Să... România, da. pardon, nu, <coughs> nu este un stat prezidențial, <coughs> este un stat semi-prezidențial, Sigur dar cu alte că, alte puteri. Meritul, apropo, lui Traian Băsescu este mare, dar eu subliniez încă o dată, nu doar lui Traian Băsescu îi se datorează acest lucru pentru că dacă nu s-ar fi făcut nimic, dacă România n-ar fi progresat, inclusiv în ceea ce privește sistemul judecătoresc, până la 2004, când venea Traian Băsescu, nici Traian Băsescu n-ar fi făcut nimic. Din poate și guvernarea lui cădea în diferite păcate. Deci, de ce eu zic că progrese s-au făcut în Republica Moldova și pe planul reformelor economice și pe planul reformelor în domeniul justi justi justiției? Sigur că... Mai este mult până departe de și sigur că toți suntem nemulțumiți. Dar ca Republica Moldova să avanseze și să ajungă, ca România din urmă, în anii următori să ajungă la stadiul actual al României, această guvernare trebuie să continue. Și pe urmă vom vedea, prin, prin probe, prin dovezi, dacă poate cineva dintre actoare, actori, Trebuie să poartă răspunderea în fața justiției, dar nu sunt de acord și este absolut, absolut execrabilă poziția uh, când uh, sunt acuzați fără uh, persoane fără politice, demonstrații. fără, fără demonstrație, pentru că așa riscăm să cădem iar în autoritarism. Domnule Bogatu, acum, pentru că tot vorbim despre situația electorală, zic că acum s-au aflat partidele pro-europene la guvernare și nici pun întrebare de ce nu au contracarat propaganda uh, rusească transmisă aici prin intermediul multor posturi de televiziune. au fost așa niște încercări, dar unii au zis că așa mai multe fațade uh, au fost uh, întreprinse totuși au de suferit electoral în momentul de față partidele pro-europene pentru că nu au făcut acest pas ca Ucraina, spre exemplu. Da. E, Unii e... au zis că sunt interese și în spatele partidelor de guvernământ. Acum ne putem întrebarea de ce într-adevăr nu au contracarat acea propagandă. Motive sunt câteva și sunt interese, din păcate, interes manageriale sau interese care sunt de, de profitori, pentru că știm foarte bine că unii politicieni sunt și magnați, patroni media, media și profită în fond de niște branduri străine rusești aici, care prin tradiție s-au impus și aduc probabil publicitate aduc... Pe niște, de altă parte să piardă puterea. Pe, pe de altă da, parte vreau să spun că mai este un motiv că este o înțelegere în fond duplicitară a unor chestiuni ce țin de libertatea cuvântului, libertatea presiei, libertatea de exprimare. Se consideră că, de exemplu, sancționarea dură a unui canal de televiziune ar fi o încălcare a principiilor libertății presii, cu toate că Ucrainenilor nu li s-a arătat cu degetul Dar nu numai ucrainenilor, dar și bauticilor cu toate, pentru că multe canale sau toate, de fapt, canalele de televiziune rusești sunt de stat și numai sunt, de fapt, instituții medie de mult ci sunt unelte ale propagandei oficiale. Ele încalcă, dacă citim chiar sumar codul audiovizualului, la tot pasul îl încalcă. Deci... Noi sancționăm posturile noastre pentru propagandă și pentru faptul că, că nu respectă pluralismul de opinie. Posturile noastre de radio și televiziune. Iar posturile străine cu atât mai mult n-ar trebui să le menajăm. Iată că le menajăm și într-adevăr acum noi ne confruntăm cu o situație foarte serioasă, de fapt cu o situație penibilă când uh, o parte a populației care se informează doar din uh, televiziune este prostită. În mă încerc în să le explic beneficii beneficiile acordului da, de asociere de exact Exact, da. Uh, pentru că știm că sunt zone unde, uh, de exemplu, canalele rusești, uh, primul canal, uh, Rusia. Și altele domină în totalitate sau sunt singurele chiar posturi în unele localit localități. Sigur că acești oameni sunt victimile propagandei ruse, dar eu aș spune chiar și victimile lipsii de principialitate a persoanelor de la noi care nu au luat măsuri pentru ca uh, acești cetățeni să aibă acces la informații, la surse diverse de informație la o informație liberă, netrunchiată, nemăsluită și așa mai departe. Impresia mea e că publicului s-a explicat, nu știu cum, dar a înțeles probabil mai mult societatea Republicii Moldova că, din punct de vedere geostrategic cu cine să fim și nu ca cine să trăim. Pentru că acest lucru ar, ar trebui să-l înțeleagă omul de rând atunci, chiar dacă vorbim de geostrategie. Exact, da, lumea ar trebui să cunoască modele deci, de organizare a societății. Pentru că toată lumea nu vrea război și vrea dreptate. Spunea un ascultător să ia aștia de la guvernare cu mai multe autobuze Iar... și tot să-i ducă în Europa și să-i aducă Iar... să dreptate. Aduc exact, escacolo. da. Păi, eu mi-aduc aminte de o afirmație făcută de un cunoscut călugăr și teolog de la noi, Petru Pruteanu care este Acum, misionar ortodox în Portugalia și el, fiind ortodox, într-o țară preponderent catolică, spune că ar fi extraordinar dacă toți moldovenii ar avea posibilitatea să stea câteva săptămâni sau, și mai bune, bine, câteva luni în Europa ca să vadă, pe de o parte un model de organizare corectă și onestă a vieții sociale, a vieții politice și să se descotorosească de clișee oribile, zice el, rusești cu care ne-am obișnuit aici. Pentru că spuneam mai înainte, toți vor dreptate. Dreptatea este posibilă doar într-o societate liberă unde cetățeanul are o, o putere decizională semnificativă. În societățile de tip rusesc, model putinist, nu este posibilă nici dreptatea, nici corectitudinea de ce Rusia este azi nu numai o țară agresivă, dar una și este și una dintre cele mai corupte țări. Și este o țară care practic, nu are un potențial de dezvoltare. O țară care are bani, dar bani câștigați numai din resursele naturale, o țară absolut înapoiată sub aspect tehnologic și o țară, de fapt, dependentă ai numai unui narcoman de gazele pe care le vinde, de petrolul pe care îl vinde. Deci, modelul, sigur că ai dreptate, deci modelul european, indiferent cum să ar numi, Țara, Franța, Marea Britanie Germania și așa mai departe Deci oferă posibilități pentru dezvoltare pentru afirmare posibilități pentru sau garanții mai exact pentru securitatea individului, pentru securitatea familiei și așa mai departe și un exemplu poate fi, haideți să nu spunem orașele, să se meargă în satele din Europa și în satele din Rusia ca să facem și o comparație a ceea ce înseamnă libertate de administrare locală și uh, sistemul pe care l-a creat Putin care astăzi numește și guvernatorii de prin diferite regiuni ale Federației ruse și vedem care e situația lăsată, nu vorbim de Moscova. Exact, da, de, de unezi, uh, redactorul șef al unui important ziar de în Rusia, Remcikov, redactorul șef și patronul ziarului a gazeta spunea că Uh, niciodată nu se simte în siguranță când iese în stradă sau în curtea lui din Moscova. Uh, deși locuiește într-o zonă elitiste, da? Uh -huh. e, și, în schimb, întotdeauna este în siguranță când ajunge, de exemplu, la Amsterdam, Paris sau New York, zice el Știi că nu, nu, nu mi s-a întâmplat nimic e, rău Deci, e, tocmai asta trebuie să cunoaștem, aceste lucruri e, când vorbim de modele de, de moduri de organizare a vieții, de modul de, de modul de viață. Deci Europa este un fief al prospererii, a vieții ordonate, dar ceea ce vreau să spun acum în mod deosebit și în mod special este că Europa este un fief al păcii. Uniunea Europeană a fost creată tocmai pentru a, a se evita în viitor războaile toată omenirea a trebuit lupta și intra în războaie aproape în fiecare an sau peste un an doi, pe toate continentele asta este istoria Oricine Partidele cunoastră... europene nu au prea pedalat deci, pe pericolul războiului asta în e, pentru că în Europa din 1945 în Europa Unite, vorbesc de Uniunea Europeană, nu a avut loc Prima dată în istorie niciun război. Este singurul continent, este singura zonă din lume unde n-a fost război și unde lumea trăiește în siguranță și pe planul individual, și pe planul societății civile, și pe planul relațiilor dintre oamenii, relațiilor interpersonale, dar relațiilor dintre familii, dintre diferite zone geografice, dintre relațiilor dintre state, unde între care nu sunt hotare nu, nu sunt vrem și așa mai departe deci este într-adevăr fief al păcii și uh, pentru asta ar trebui să uh, voteze lumea pentru uh, uh, pace dar pentru a vota pacea uh, trebuie să voteze Europa uh, iar pentru a vota Europa uh, trebuie să voteze partidele europene pentru că un vot contrar înseamnă Dezastru înseamnă război, înseamnă ruinarea țării. Haideți să încercăm să ne răspundem ce formule de alianțe post-electorale pro-europene am putea avea după alegerile de, de duminică, oricum probabil și de la rezultatele pe care le indică barometrul de opinie publică. Sunt șanse, în opinia noastră, domnule Bogatu, să fie recroită o alianță din PLD, MPD și PL. Eu nu m-aș baza, apropo, vorbind de sondaje, pentru că ai amintit da. în câteva rânduri azi de sondaje, niciodată nu trebuie să ne bazăm, bazăm pe, pe un, tendințele singur, un singur sondaj sondaje. pentru că nu, nu ar fi corect, chiar dacă acest sondaj se numește Barometru de opinie publică, de deci, ce în Occident, dar și în România, am văzut că lipsește e. această practică care mai este la noi când apare un sondaj și toată lumea îl discută și face trage concluzii. Deci, la, în ultimul timp, se ameliorează lucrurile și la noi. De-a lungul acestei luni, noiembrie, au apărut cel puțin patru sondaje și iar dacă, și dacă le punem cap la cap, le comparăm, se întrezerește o situație de fapt promițătoare. Sigur că este o fotografie doar a momentului, nu putem mâna în foc că această fotografie va fi reprodusă la 30 noiembrie. Să sperăm că va fi reprodusă, dar, zic, nu putem mâna în foc, dar, zic, fotografie promițătoare a stării de spirit din societate, când vedem că este șansa ca pentru prima oară în istoria noastră, după proclamarea independenței în Coace, de la proclamarea independenței în Coace, să învingă un partid european democratic pe primul loc să ajungă, da? pentru că până acum. Cine au fost pe primul comuniștii. loc? Comuniștii Comuniștii, da, care se numeau la început Partidul Democrat Agrar, iar din, din 2001 Partidul Comunist chiar când pierdeau alegerile oricum erau pe primul loc. cred că acum două sondaje, două sondaje Iar adăcă am la egalitate cu da, pdm ul Da, la egalitate comuniștii sunt cu de M ul undeva între 21-22 la sută fiecare dintre aceste partide, deci este așa o șansă, despre această șansă a vorbit apropo recent și liderul liberal-democrat Vlad Filat Chiar ieri la Iași, da Da, la Iași, dar și mai înainte și a spus mai înainte. despre asta vreo două săptămâni în urmă prima dată, da, când a comentat primul son, sondaj mas pare uh -huh. dar în fond s-ar putea să intre dacă e să credem sondajelor, dar cam așa arată situația și cu ochiul liber dacă o privim mai multe partide decât au intrat în 2010, când au fost patru, partide acum ar putea să fie cinci sau... Chiar tot, șase? Pate șase, da, nu e exclus să fie și șase este prima oară când votul stângii este dispersat, da, pentru că... Era un mamut până acum pe stânga Până în 2009 era invers pe dreapta Pe dreapta, dreapta era dispersată acum, Și acum dreapta nu este chiar unită Dar oricum dispersarea nu e atât de evidentă Dacă sigur că facem abstracție de unele partide foarte mici Dar este și acolo o dispersare De exemplu prezența Partidului Liberală reformator, cu șanse destul de îndoielne ce care a intrat în, în Parlament. Este tot un factor al disperserii. Da, și uh, s-ar putea să, să se piardă voturi și din cauza unor altor uh, mici uh, partidii, poate nu multe, dar uh, oricum, uh, voturile pe dreapta sunt concentrate, gravitează în jurul a trei partidii, Partidul Liberal Democrat, Partidul Liberal și Partidul Democrat Comuniștii Stânga este dispersată în Uniunea Vamală Organizația sau Partidul Mișcare pentru Uniunea Vamală Renato Osată, Dodon, PCRM un, un factor promisător sau un aspect nou inedit în această campanie, care sper să se confirme și după alegeri, este faptul că pentru prima dată stânga nu mai este în totalitate filorusă și anti-europeană. De exemplu, Partidul Comuniștilor are o poziție mai Neutrată. neutră, mai ezitantă, s-ar putea să fie și un joc la mijloc, dar uh, oricum de e un factor uh, promi promițător și din acest uh, punct de vedere uh, pe care dovedește chiar dacă se joacă comuniștii cu, cu ideea europeană dovedește că această idee câștigă, câștigă teren și dacă sunt nevoiți și comuniștii să, să joace la două capete ca să spun așa deci uh, e, un, e un lucru care demonstrează că totuși uh, Balanța se înclină spre Uniunea Europeană Eu, de exemplu, nu cred în... Eu cred că e o eroare metodologică Atunci când oamenii sunt întrebați Cu cine ar vota, cu Uniunea Vomală Sau cu Uniunea Europeană Și adesea unele sondaje spun că Scorul ar fi aproximativ egal Eu nu cred în astfel de lucruri Pentru că Cred că ar, la mijloc este o, totuși vorba de o stare de spirit a, a cetățenilor noștri sau a unui segment important dintre cetățenii noștri care nu că ar fi pentru unii vamală, dar care în fond nu sunt pregătiți psihologic să spună nu a, Rusiei. da, Pentru că această experiență care au traumatizat, a accidentat, de fapt, societatea noastră de ocupație țaristă sovietică. a rămas o reminiscență, Sigur că această experiență ea, nu, nu își spune încă cuvântul fără doar și poate. Sunt de e, sunt e, este o, chiar o, în unele zone ale electoratului, e, o stare de frică chiar, aș spune. Și de ce? Ea, Uh, uh, unii continuă când sunt întrebați uh, să se eschiveze sau să spună da, chiar dacă gând, omul gândește că, că, nu, că nu este așa. Uh, eu am toată uh, certitudinea că totuși uh, majoritatea populației, mai ales uh, dator și datorită experienței europene pe care o au mulți cetățeni, uh, iar unii chiar din instinct înțeleg asta, deci, majoritatea populației este pentru un model uh, democratic, european, pentru libertate, pentru uh, uh, o economie uh, liberă, care îți uh, oferă șanse uh, de afirmare, de o șansă pentru o viață uh, mai bună și din acest punct de vedere, ce este foarte important, sigur, că e, succesul e, obținut de partidele europene pe calea integrării europene. Avem doar europene. Două, două minute până la final, întrebam mai devreme ce coaliții postelectorale sunt posibile, da. mai ales că unii analiști spun că Rusia acum... E, deja prevede că nu va avea o alianță prorusească la guvernare la Chișină după alegerile din noiembrie, mai ales a se de poziția comuniștilor ezitantă, de tot așa către spre Europa. Zic unei analiști că Rusia ar tinde acum să destabilizeze situația politică de după alegerile din 30 noiembrie și ar conveni ca partidele pro-europene care vor intra în Parlament să nu reușească să creeze o coaliție, ceea ce pe ce ar miza Rusia probabil pe alegeri parlamentare anticipate care le-ar da un scor partidelor proruse mai mare decât la aceste nu, alegeri Nu cred că cei din Kremlin sunt atât de naivi Rusia întotdeauna a, a amizat pe niște obiective a urmărit niște obiective reale și obiectivul pe care îl urmăresc ei acum și pe care l-au urmărit și anterior este ca la Chișinău să fie o guvernare uh, cât mai fragilă cu putință, cât mai slabă cu putință, pentru că evident uh, uh, cursul european uh, nu poate fi dat peste cap acum, uh, mai cu seamă acum în condițiile războiului ucrainian. Uh, nu asta este pericolul. Pericolul este un, uh, că am putea avea un, uh, un guvern sau o guvernare pro-europeană slabă. O guvernare pro-europeană slabă, fragilă, uh, a, ar crea o uh, o, o, condiții e, pentru destabilizarea situației, pen, e, pentru e, tulburarea e, societății, e, pentru fragilizarea acestei societăți, acest lucru ne convine rusilor, pentru că cu cât este mai slabă guvernarea, cu atât ei își pot face menderile aici, cu atât mai bine pot pune presiune e, și pe guvernarea centrală și pe e, administrațiile locale deci de ce avem nevoie de un vot robust european ca să avem o e, majoritate europeană sigură care ar, care ar avea capacitatea să efectueze reforme serioase care ar, în mod real ar schimba viața în bine pe toate planurile și pe plan politic, pe planul justiției, educației, culturii și așa mai departe. Dacă lucrurile vor fi la limite așa cum vor rușii, chiar și o guvernare europeană, dar slabă, nu va fi în stare să asiguri un parcurs rapid spre o societate normală de tip european. Îmi permit să trecem peste ora 11 pentru că mai am niște întrebări importante și probabil ascultătorii așteaptă niște răspunsuri. Mă refer la acea promisiune. Exact. Vorbesc despre acea promisiune a domnului. Ministrul al Economiei Adrian Candu s-a vorbit despre promisiunea de a le oferi spre privatizare multele rușilor, de a concesiona căile ferate ale Moldovei. Nu am văzut reacțiile liderilor acestui partid, a lui Marian Lupo, a lui, o reacție a lui Igor Corman, spre exemplu, aici pun această întrebare pentru că aceste promisiuni ar putea să nu fie deșarte și poate Moscova ar miza pe o coaliție prorusească cu Partidul Democrat care respinge orice fel de uh, schimbare a macazului în ceea ce privește integrarea europeană. Da. A mai fost și acea scădere a prețului la gaz cu 10% și tot multă lume s-a întrebat că de ce i-ar fi făcut imagine anume acestei formațiuni în persoana domnului Candu. Într-adevăr au fost niște declarații nefericite. Eu, eu nu cred că totuși uh, uh, deși uh, uh, trezește astfel de afirmații, trezesc mari neliniști, sigur că în societatea noastră, totuși nu cred că este vorba despre, că nu, se pune, că nu cred că se pune problema unei alianțe de stânga, problema este că exact, este problema despre care am vorbit ceva mai, mai înainte în cadrul acestei emisiuni, că uneori... Uh, Unii dintre cetățenii noștri chiar și cei care se află la guvernare uh, nu pot spune nu uh, rușilor uh, uh, trebuie să înțelegem în ce context a vorbit uh, ministrul uh, vicepremierul Kandu el de fapt uh, a lăsat să se înțeleagă acest lucru și atunci când uh, uh, a revenit asupra subiectului și a spus că n-a fost înțeles bine el a fost spus asta în Rusia pentru o agenție rusească pentru nou, nouă stipane par și după semnarea acordului cu gazprom în urma căruia prețurile la gaze livrate pentru Republica Moldova s-au redus. Probabil că a vrut să, să spune că iată și rușii au șansa, au posibilitatea de a participa la licitația aici, de a, de a privatiza și așa mai departe. Deci a fost complezent, excesiv, cred că de complezent, domnul Cando. Este, este o problemă, zic, a politicienilor noștri, când, repet, nu pot spune lucrurilor pe nume, mai cu seamă rusii. Din acest punct de vedere, mine m-a plăcut, m-a surprins, de exemplu, Natalia German, care la începutul, anul trecut, pare mi se da, în 2013, la o întâlnire cu... Serghei Lavrov, omologul ei de la Moscova atunci când Lavrov a vorbit despre la modul general vorbea despre Uniunea Vamală, despre Uniunea Erosiatică probabil făcând aluzii că și Republica Moldova nu ar putea să, să, să se îndeclării da, că tărie... Republica Moldova merge spre Uniunea Europeană Europe... nu numai că merge spre Uniunea Europeană i-a spus că Republica Moldova în nicio situație nu va merge spre eu nu ne deci deci a pus Punctul pi, foarte clar, na le-a spus rușilor că nu... Și le-a amintit că și trupele da. trebuie retrase. Și trupele trebuie retrase și că Republica Moldova este o țară europeană, nu poate fi vorba nici de Uniunea Erosiatică, nici de Uniunea Amală. Deci așa trebuie să vorbim corect, fără să ne încertem, dar trebuie să spunem lucrurilor pe șleau, așa cum spun balticii, da? Pentru că suntem un popor european, nu suntem un popor, vorba lui Traian Băsescu cu ochii oblici, uh -huh. da? Suntem un popor... Care, din, care face parte din civilizația europeană, sunt, suntem o parte a poporului românesc la urma urmii, da, o parte a națiunii române, chiar dacă uh, uh, istoria a făcut așa ca să existe la ora actuală nu un stat, ci două state românești. Deci nu. Deci, Republica Moldova, Românii din Republica Moldova, dar nu numai Românii din Republica Moldova, toți care au trăit aici, toți cetățenii acestei țări au vocație europeană. Eu am convingerea acestui lucru, chiar și oamenii care nu-și seama de acest lucru, pentru că acesta a fost modul nostru de viață, modul nostru de a, a fi... De-a lungul deceniilor, și nici ocupația rusească, nici anexarea Basarabiei n-au putut schimba această, această situație. Suntem o națiune de cultură cu o cultură europeană și asta spune totul în fond despre eh, viitorul nostru eh, european. Vor revenim la Candu, Sigur că este o problemă pentru Partidul Democrat. Până la un bun chiar pot înțelege această problemă. Partidul Democrat mizează pe o parte a electoratului comunist, de stânga comunist chiar, dar acest electorat trebuie educat. El nu trebuie mormit cu deci clișee de ordine comunist. Da? Pentru că Uh, în această situație, PD-ul devine o copie atunci în ungli privinți, atunci când încearcă să facă asta uh, pe CRM ului Iar uh, asta nu i aduce voturi, pentru că alegătorul uh, ca, uh, uh, ca orice om alege întotdeauna originală, nu copia. De deci, aceea, partidul democrat, fiind un partid de centru stânga, dar partidul european trebuie să-și educe propriul electorat, așa cum încearcă să facă uh, și o face bine. Partidul Liberal Democrat uh, care își aducă electoratul uh, pentru că uh, și Partidul Liberal, apropo, de altfel și Partidul Liberal Reformator uh, care încearcă să explice apropo să vorbească despre modelele europene uh, lucruri pe care noi l-am amintit deja în cadrul acestei emisiuni sigur că și aceste partide ar putea să facă mai mult dar încearcă, deci și PDO deci ar, ar urma să, uh, să uh, pedaleze mai mult pe aceste idei, deci am văzut în această campanie că pd încearcă să facă asta, dar iată că unor crează impresia că joacă la două capete și nu este deloc bine. Eu cred că experiența anului 2010 10. care a fost dezastruoasă pentru PD, apropo și ulterior a avut efecte negative și asupra coaliției care s-a creat acest joc la două capete, nu se mai, mai repeta, cred, sper să învețe din aceste greșeli de, de unul. Unul dintre reputații analiști politici care urmărește din exterior evenimentele din Republica Moldova, mă refer la donul Vlad Socor, s-a aflat la o masă rotundă vineri la Chișinău și spunea că depinde foarte mult continuarea cursului european al Republicii Moldova de scorul pe care îl va obține Partidul Liberal Democrat ca fiind un nucleu al viitoarei coaliții pro-europene de guvernare. Da, e categoric așa este, pentru că și eu m-am pronunțat asupra acestui subiect chiar în repetate rânduri și aici la radio Vocea Basarabii și în, ze în paginile zearului național, unde pentru care scriu și pe, și pe Politicon Medie evident așa stau lucrurile pentru că Partidul Liberal Democrat este cel mai puternic partid pe centru dreapta și apropo adversarii cursului european, adversarii adevărați, simt acest lucru de aceea cele mai mari lovituri murșave pline de insinuări și minciuni sunt întotdeauna îndreptate în partidul, împotriva Partidului Liberal Democrat și a liderului acestui partid, Vlad Firat, pentru că acești amici ai Europei ai democrației Cursului european știu că o eventuală slăbire și prezire a pozițiilor acestui partid pune în pericol în genul cursul european. Nu doar pune în pericol situația pe o viitoare. Sau persoanei a, domnului Filat. Exact. Sau pe, pentru că deci, deci denigrarea liderului liberal-democrat Vlad Filat ar putea crea probleme chiar în partidul liberal-democrat și asta se urmărește, capelii de meu se să intre în, în, în disoluție de deci, ce, apropo dacă a venit vorba despre asta vreau să spun că există din păcate eh, autori eh, bloggeri, ziariști eh, inconștienți pur și simplu, care parcă sunt bine intenționați, dar eh, eh, deci eh, eh, luați de valo unor lupte eh, sau unor interese inguste de partid, a unor partizanate, ca să-l spun așa, continuu și azi e, să lovească în Partidul Liberal Democrat, în liderul acestuia și vreau să le spun acestor persoane că e, ei vor purta și poartă de mare parte vina pentru procentele, unele procente poate care riscă să le piardă. Partidele de dreaptași și sau Partidul Liberal Democrat. Pentru că procedând așa, ei, de fapt, își taie craca de sub picioare. Eu nu zic că uh, liderii politici, partidele, n-ar trebui să fie criticate. Dar eu nu vorbesc despre critică. Eu vorbesc despre minciuni, despre insinuări de tot felul, da, unele preluate din diferite materiale propagandistice rusești sau uh, materiale ale, lansate cu ani în urmă de agenți ruși care e, parcă erau politicieni moldoveni iată că acum s-au demascat, deci că de fapt sunt agenți ai Rusiei, simpatizanța lui Dugin, e, simpatizanța ai cursului asiatic și așa mai departe. dar știm despre cine este vorba. Deci, iată, din aceste materiale e, ne se deci, inspire, din păcate, repet, unii scritorii politici bine intenționați, dar care nu-și dau seama în fond ce, ce fac. Sigur că rolul pldm este decesiv și, vă spuneam mai înainte, ar fi un lucru extraordinar pentru democrația moldomenească, pentru cauza europeană și cauza națională, ca în aceste alegeri să câștige, să se Claseze pe primul loc Un partid democratic Și un Domnule, partid da. care poate să se claseze pe primul loc Este PLDMU Domnule Bogatu, să ne aducem aminte că această formațiune Atunci când a candidat în alegerile parlamentare Trecute A mizat foarte mult Pe imaginea unei echipe Puternice și consolidate Nu prea se întâmplă din câte se vede În actuala campanie electorală Nu-i vedem pe Uh, afișele astea electorale pe Vlad Filat pe Iurie Leancă. Puțin probabil s-a promovat mesajul uh, vom pro îl vom propune pe Iurie Leancă viitor premier. În câteva rânduri doar s-a mai pomenit de uh, acest lucru. Unii au zis că s-a mers de fapt chiar împotriva acelei tezi a lui Machiavelli să te retragi pentru moment în umbră pentru a scoate naturile în față. Unii au zis că trebuia să meargă filat cu împreună să arate o echipă, deci să nu fie uh, dispersați, cel puțin la nivelul percepției societății dar eu nu cred că sunt uh, dispersați nici la nivelul percepției eu cred că uh, această... oponenții încearcă totul să nu, prezinte această, așa lucruri, această da? impresie uh, că ar fi o anumită dispersare, de exemplu, la vârful pdm ul a fost indusă neafara partidului am toată certitudinea nu sunt uh, dovezi iar eu știu chiar că nu sunt de divergență Bun, că, că, că oamenii ar putea pe... să aibă unele privințe opinii diferite, de exemplu, cum să votăm pentru, în alegerile din România, e un lucru normal. În orice partid se întâmplă asta, da? Mai mult decât atât, noi trebuie să. aceste lucruri să le încurajăm ca în partid să fie democrație, dezbateri democrație, libere, voturi împotrivă, chiar, da, vedem în Statele Unite adesea când uh, membrii marcanți ai Partidului Democrat se Pe de o parte a poziției lui Obama, da, și susțin, iată, acum chiar poziția Partidului Republican în problema migranților. Da, este un lucru normal acest lucru. Apropo, chiar în vine bine tocmai la electorat pentru Obama. Chiar în România, da. da, în România, partidul cel mai puternic acum, care, partid care și s-a întărit datorită fuziunii cu PDL, Partidul Național Liberal, e un partid efectiv vechi, românesc, democratic, cu, unde există o dezbatere liberă, unde există o concurență între politicieni. A, a, a, ai văzut, Toți au, toată lumea a urmărit cum s-a retras de exemplu, după alegeri, Crina cu, uh, în mod normal, a procedat ca, chiar îl respect după acest gest, ca un lider uh, foarte responsabil. Cu viziuni democratice, care și-a asumat răspunderea pentru un scor electoral mai slab e, în alegerile parlamentare. E, au fost noi alegeri, a fost ales Claus Iohannes în fruntea partidului, a avut și contracandidați, au fost diferențe de opinie. Deci, eu cred că Partidul Liberal Democrat se mișcă deci, pe acest drum european și în partid, da? Într partid, pe, el se mișcă pe calea unui partid cu un, un model uh, de viață de partid democratică de tip european. Nu este o dispersare în pele de din punctul meu de vedere, că strategia electorală a partidului poate nu întotdeauna i-a scos în față pe. ce critici, importanti. domnule Bogatul, afirmă sau învinuiesc un anumit partid că toată formațiunea, toți membrii marcanței partidului ascultă de șef, dar când se ajunge la. Uh, exprimare liberă, în rândul găsesc altă chichiță ca nume, nu se înțeleg deja, adică nu, că nu mai este da, da, democrație. Da, da, da. De, Într-un fel se. Se contrazic. Se contrazic. Se contrazic da, <coughs> pentru că, în fond, nici n-ar trebui să stăruim prea mult uh, asupra acestor atacuri, pentru că sunt vor uh, se caută nodă în papură uh, da se, uh, se, se, se uh, mizează pe diverse invenții. Uh, insinuări și uh, așa mai departe. Uh, chiar uh, uh, mi-aduc aminte uh, uh, cum au tratat uh, unii acest subiect cu Iurie și uh, uh, uh, sprijinul pentru Victor Ponta. Uh, la început sau mi-aduc aminte de subiectul uh, Ioniță din peredemie când uh, de fapt, când unii bloggeri, da, pentru că aveau probabil o comandă să lovească în PDM, spuneau că în spate de fapt ar în spatele lui Ioniță s-ar afla Vlad Filat, care astfel încearcă să-și pozițiile lui că pe urmă când s-a constatat că de fapt ținta lui Ioniță este în primul rând Filat. Filat, liderul partidului, au întors Macazul, dar și nici nu, nu și-au cerut scuze măcar pentru minciunile, minciunile și enormitățile pe care le-au debitat. Le -au de ce? Cred că nu, nici nu are rost să le analizăm, pentru că toate aceste atacuri sunt cu sute cu ața albă, este evident că repet cineva încearcă foarte mult să, să deci să subrezească pozițiile Partidului Liberal Democrat eu îi mai înțeleg pe inamicii din stânga sau din afara țării care atacă PLD-meu dar este execrabil faptul când repet unii unii autori care se consideră și democrați, și europeni, și analiști, fac, și analiști fac același, același lucru și, repet, asta este o gravă problemă a întregii partide europene, care, așa cum ai spus la începutul emisiunii, a trecut peste niște animozități și lupte fratricide la nivelul deciziilor politice. Dar la nivelul partizanelor acestor formațiuni, lucrurile din păcate nu s-au îndreptat și adversarii cauzei europene au profitat de diverse șicane, cerovăieli, minciuni, insinuări despre care vorbeam, le-au întors în favoarea, în favoarea lor, și cred că dacă se reușea să se evite aceste situații azi partidele europene nu ar fi avut concurență și nu am fi așteptată tremurând în aceste alegeri, de ce spun tremurând? Pentru că eu, de exemplu, nu am toată convingerea că cauza europeană va învinge. Eu totuși am, mă tem că Rusia și acoliții ei de stânga ieșicherului ar uh, uh, putea într-o anumită măsură destabiliza situația pentru că uh, nu va fi o guvernare uh, puternică la vârf cap capabilă să facă reforme aprofundate. Apropo, noi avem Apropo nevoie de... de o reformă constituțională. Pentru asta avem nevoie de o majoritate calificată. Deci uh, pentru asta avem nevoie de uh, 68 de, 68 de voturi. Pentru asta trebuie să avem și o opoziție europeană, apropo. Sperăm că ea se conturează, chiar dacă riscă să intre în Parlament de data aceasta și persoane sau grupări extrem de dubioase. Sper că după alegeri să nu, mai, să nu se mai creeze o situație care s-a creat, de exemplu, în 2009 sau în 2010, când doar guvernarea era europeană. Iar uh, opoziția era uh, cu, spatele. Uh, cu spatele. Deci uh, sper să se creeze o situație pentru că democrația are nevoie. Democrația dovenească de așa ceva. Când indiferent cine vine la uh, uh, guvernare, democrația nu va fi. Democrația și cauza europeană nu vor fi în pericol. Doar americanii sau germanii nu se tem da să. E promoveze la guvernare pe creștini democrați sau socialdemocrați în Germania sau pe republicani sau democrați în America pentru că în toate cazurile în toate situațiile cauza națională este respectată de toți jucătorii politici. Să admitem că se creează după alegerile de duminică o coaliție pro-europeană de guvernare. Probabil e cazul să ne punem o dată în plus întrebarea ce calitate va avea această coaliție de guvernare și zic din nou este important scorul Electoral pe care îl va obține partidul Liberal Democrat pentru că în condițiile unui scor mai bun va negocia de pe alte poziții cu viitorii parteneri de coaliție. Ne aducem aminte de alegerile parlamentare trecute atunci când liberal-democrații va având vreo 30 ceva de mandate practic au cedat instituțiile de drept, cele mai importante economice, instituții economice mă refer la nivelul guvernului și așa mai departe. De fapt astăzi nici nu poți învinui Partidul Liberal Democrat că ar fi responsabil chiar și de neajunsurile despre care mai vorbim pentru că nu a ținut 100% de această formațiune, de fapt mai mult a fost una șantajată decât i s-a permis să guverneze într-un fel sau altul Ne aducem aminte și de acel prezidiu creat la nivelul guvernului Care era considerat un filtru pentru, pentru punerea pe a da. Anumitor proiecte de legi Și zic acum aminte și de al cel 13 februarie Când liderul mea a vrut să schimbe regulile de joc Pentru că nu ieșea ceea ce a promis electoratului dacă vine la guvernare probabil că acum după alegerile parlamentare din 30 noiembrie ar trebui să negocieze altfel. Bine atunci PD-ul negocia <coughs> pe de altă parte și cu PCRM-ul pentru a creau eventuală coaliție, negociau și de pe aceste poziții. De pe aceste da, poziții. Da. Bine, de sigur că bă, prința negocierilor mai... și, și, și, și, apropo, da. și apropo atunci cu pădurea domnească atunci când a ridicat problema liderul Pele nu-i s-a alăturat nimeni de la guvernare să luptă împotriva acestui flagel pentru că în orice stat democratic vocea unui premier, cel puțin dacă nu ascultată e verificată. Da, da. Din, păcate, din păcate, da S-au dat, -a dat nu avem, și la gard Poate nu avem nici timp, nici spațiu da. Nici cazul, nici situația Nu ne permite să revenim asupra celor Probleme Sper că au fost depășite Eu doar vreau să subliniez Că o guvernare robustă Puternică Pro-europeană, într-adevăr, se, da, se va datora Votului Votului alegătorilor Și pentru asta este nevoie de o victorie a partidilor pro-europene în aceste alegeri, iar singurul partid, am, am spus și uh, repet acest lucru, uh, care poate învinge, este Partidul Liberal Democrat, care se poate clasa pe primul loc, pentru că chiar și o coaliție... Uh, eu nu sunt contra coalițiilor poate coaliția chiar este benefică în condițiile Republicii Moldova că asigură deci, la, un această, o, această, la această mm -hmm. etapă o, o, un echilibru și uh, asigură o, de, o democrație autentică. Da? Pentru că acest pluralism chiar în cadrul uh, guvernării este necesar acum. Dar este nevoie uh, totuși de o guvernare puternică și uh, acest fapt s-ar datora, în primul rând, unui partid foarte bine plasat în aceste alegeri, cu un scor electoral bun. Repet, doar pe LNMU poate meu se poate clasa pe primul loc, pentru că se poate face o guvernare, o coaliție și cu comuniștii europeană. Dar dacă partidele europene vor avea un scor slab, această guvernare va fi și ezitantă, poate dubioasă chiar, da? iar va fi exact o guvernare fragilă de care are nevoie Moscova. Noi avem nevoie de o guvernare, repet, care va fi capabilă să facă reforme aprofundate, reforme pe care n-am putut să le facem, tocmai pentru că nu a existat o majoritate confortabilă până, până acum. Trebuie să schimbăm Constituția, trebuie să adoptăm noi legi, trebuie să sincronizăm întreaga viață politică la modelele europene, trebuie să combatem corupția, să creăm un sistem judicătoresc, o putere ju ju judicătorescă uh, solidă e, și iar mă văd nevoit să uh, ne aminte de exemplu românesc și ai avut dreptate când a spus că rolul președinției a fost mare pentru că a fost, dar a fost și un sprijin politic, a avut parlamentar la acea etapă președintele Băsescu deci, puterea politică a avut capacitatea, întreaga putere politică sigur că în frunte cu Traian Băsescu să reformeze justiția de așa manieră ca această justiție să devine efectiv independentă și să-și facă treaba așa cum consideră ea de cuvință respectând doar legislația, raportându-se la legislație, nu la considerente de ordin politic, la partizanate politice și așa mai departe. Deci justiția românească care trezește chiar, nu mă tem de acest cuvânt, admirație acum în Occident, da, în urma prestației de invidiat din ultimele luni și ultimele săptămâni se datorează deci, unei guvernări politice responsabile. Deci noi avem nevoie de această guvernare responsabilă, puternică, europeană care va crea condiții pentru deci, îndreptarea lucrurilor în justiție, pentru combaterea uh, corupției la, la nivel în înalt, pentru uh, uh, a adopta niște măsuri care uh, vor pune capăt uh, dominației unor rețele uh, cercuri oligarhice în anumite domenii uh, din uh, Republica Moldo Moldova. Uh, deci uh, votul cetățeanul va fi cel care va trebui și este obligat să asigure această schimbare dacă nu vom putea asigura, nu vom putea da vina pe nimeni da? vom putea iar vorbi că am ratat o șansă, sper să nu se întâmple asta și sper ca cetățeanul nostru să se ridice deasupra unor lucruri de moment deasupra unor interese pământești să se ridice, cum spunea Cristian Tudor Popescu colegul nostru de la București. București, macar cu o palmă deasupra pământului și să voteze, zic eu, de data asta cu rațiunea, cu Sufletul, nu cu stomacul, cum adesea se întâmplă. Pentru că dacă vom vota cu Sufletul, cu rațiunea, vom crea un model care va duce o viață normală, mai bună pentru copiii noștri, pentru viitor. Pentru neamul nostru aici ne vom avea în această situație sigur, siguranța că vom fi efectiv o parte a Europei. Domnule Bogatu, tot Vlad Socor spunea la acea masă rotundă că după alegeri Partidul Democrat va trebui totuși să se apuce să rezolve problema așa numită problemă Plahotniuk, Bine, un personaj destul de controversat pentru unii clar... Negativ e, Și pomenea domnul Socor și de acea promisiune Făcută de premierul Iurie Leanc Cel care a spus că ar invita o misiune de tipul ULEX Din Uniunea Europeană în Republica Moldova O misiune care, care ajută de fapt guvernările din statele Cu democrații mai problematice Pentru a reforma justiția și așa mai departe Da, sigur că este nevoie de un sprijin din afară și eu mai, înainte de asta aș vrea să spun că evident am și vorbit la început acestei emisiuni mai mulți politicieni prin activitatea lor trezesc diverse suspiciuni eu totuși nu cred că au dreptate cei care încearcă uh, să demonizeze uh, acești politicieni eu cred că justiția trebuie să se pronunțe atunci când vom face această justiție uh, europeană aici în Republica Moldova pentru că atunci când demonizăm și dăm vina doar pe un singur personaj de, de fapt uh, greșim grav și uh, îi uh, le dăm o șansă Altor personaje, pentru că răul nu stă niciodată într-un singur cetățean, într-un singur oligarh, da? În, în, în, în, din păcate sunt mai multe probleme în societatea noastră. Și la nivelul guvernării s-au demonizat reciproc. Sunt mai multe. Da, s-au demonizat reciproc. Sunt mai multe persoane care, în fond, ridică de semne de întrebare, atunci când vine vorba să caracterizăm activitatea lor, sunt cercuri de afacere obscure despre, cunoaștem despre implicarea lui Platon, de exemplu, în alegerile de la noi a, controversatului Karamalak care au zis, Bulgarul, care da. este considerat penal chiar în Rusia, nu numai la noi și așa mai departe. Deci, deci nu putem demoniza o singură persoană, pentru că riscăm să greșim. Aici trebuie să creăm, repet, o, o țară în care justiția, aș va spune, cuvântul cu probe și dacă este cineva vinovat să răspundă, chiar cu merite, așa cum a răspuns Adrian Stase, care, din punctul meu de vedere, are mari merite în fața României, pentru că a fost un politician în form talentat, bun, a greșit acolo unde a greșit a trebuit să plătească, să plătească pentru asta. Dar s-a făcut asta în condițiile, repet, legii, nu în urma unei propagande deșansate a unui post de radio sau de televiziune sau a unui e, ziară. De ce, tocmai de ce zic că avem nevoie de o victorie a partidelor de dreapta, a partidelor europene, a partidelor care se află azi la guvernare, care au a, asigurat progresele înregistrate de Republica Moldova în acest șase ani de zile, pentru că doar ele pot, pot schimba, zic, lucrurile și pot asigura deci condiții pentru apariția unei justiții de tip uh, european pentru o uh, viață politică uh, ulterior mai curată, mai transparentă uh, și mai eficientă care uh, uh, uh, va fi în, în măsură să uh, uh, uh, schimbe uh, uh, viața de zi cu zi a cetățenilor în bine. Actul guvernării este în fond decisiv pentru orice stat. Încăieri, acest act al guvernării nu este ideal, nu este perfect, dar un act al guvernării verificat, controlat de cetățeni, monitorizat de presă, de societatea civilă, acest act al guvernării asigură ascensiunea economică, politică, culturală al țării. De ce, de exemplu, statele occidentale, europene sau Statele Unite, Canada, cu toate problemele cu care se confruntă și cu toate că nici ei nu au politicieni fără cusur, da? Au avut și americanii președinți care au fost la limita impeachmentului, au fost acuzați și președinți francezi, de exemplu, de corupție, Jacques Chirac, și în Germania au fost probleme cu președintele țării, cu doi președinți chiar, și așa mai departe. Dar, și, dar dincolo de asta, acest model european această democrație e, transparentă, europeană, în ciuda defectelor omenești, as, asigură o guvernare corectă, o guvernare care este controlată de e, cetățeni, monitorizată, controlată, e, corectată, atunci e, sancționată, atunci când este e, cazul, Ceea ce deci, asigură în fond un model ordonat de viață publică, de viață socială, ceea ce asigură prosperarea pe toate planurile, nu doar material, pe planul material a acestor țări. Iar mi-aduc aminte de părintele Pruteanu, care îndemna, spuneam, mai sus, să meargă Moldovenii, macar pentru câteva zile sau săptămâni, în Europa. Aici mi-am de insinuările cum că în Europa ar fi um, um, um, un fief depravat, uh, degradat, sub aspect moral, uh, cultural. Lucrurile stau exact invers. In, invers. Exact invers. Tocmai asta spune Părintele uh, Puteano. Pentru că... Uh, Europa în Europa, de exemplu se produc de 10 ori mai puține crime de 10 ori subliniez decât în Rusia da? vă dați seama, discrepanța este uriașă în Europa am spus lumea sub aspectul individual, sub aspectul vieții familiei se simte în siguranță lumea spiritual trăiește bine chiar pentru că se simte mai bine în largul ei pentru că pentru asta nu este nevoie să persecuți gay pentru asta omul are nevoie pentru înălțarea spiritului are nevoie de libertate în primul rând <fums> și de securitate individuală de, de garanții ale, ale siguranței civice de condiții pentru o, o, o viață li, liberă. De ce Europa este, în fond, un obiectiv indispensabil pentru Republica Moldova? Nu este o alternativă pentru acest drum european și am toată convingerea că cetățenii Republicii Moldova la 30% noiembrie vor face o alegere corectă. În plus de imagine dau și vizitele pe care le întreprind unii oficiali în Republica Moldova acum în ultima vreme zic de vizita pe care ar urma vineri să o întreprindă noul președinte ales al României, Claus Iohannis a fost Petro Poroșenco domnul uh, uh, Komorovski, împreună, da, acest... împreună cu acest... Cu cu un plus de imagine pentru partidele pro-europene și cât plus de imagine, dacă ar fi așa, să admitem un plus de imagine. Bun. Eu, nu este un plus de imagine, dar nu este doar un plus de imagine. Cred că sprijinul. Pe toate căile, pentru că nu este vorba doar de vizite, într-adevăr, Republica Moldova este campioana, probabil, vizitelor la nivel înalt din ultimii 5-6 ani. La noi toată lumea bună a fost, da? Probabil doar președintele Obama a lipsit, dar începând cu vicepreședintele Biden au fost toți cei mai importanți lideri europeni, cancelarul german, președintele Comisiei Europene, cei mai importanți, miniștri din Marea Britanie, din Franța, din toată lumea practic bună, deci sigur că... Ne mai vorbim de reprezentanții Comisiei Europene, sigur că, Parlamentul că, da, European. Da, am spus, da, da. președintele Comisiei Europene și reprezentanții ei, Republica Moldova, deci a început să conteze în... Jocurile geostrategice ale Europei și ale Occidentului, pentru că Republica Moldova e, este, de fapt, pe prima linie. Asta s-a văzut încă înainte de războiul rus-ucrainean, pe prima linie a Europei, da? Aici e, se termină Europa și se începe dincolo modelul putinist, acest lucru a devenit și mai evident, deci semnificația Republicii Moldova a devenit și mai evidentă după derapajul din Ucraina, după intervenția rusească în Ucraina și anexarea crimeii. Deci nu este vorba deja despre o polemică, despre luptă de idei dintre Occidentul democratic, pe de o parte, și autocrația rusească. Este vorba chiar de o, o confruntare de manu militare, cum spuneau Romanii latinii. Deci, este vorba, când se aplică deja forța, vorbesc de Rusia, pentru Aș promova interesele Este mare și pericolul războiului De aceea sigur că Republica Moldova contează Pentru că asta este soarta noastră Suntem, repet, pe prima linie Iar în spatele nostru Rolul României strategic Chiar de apărător Al cauzei europea, europene a crescut enorm lucru pe care deschis Îl spun și politicienii occidentali Mai cu seama americani Și politologii de peste ocean Și este evident că, că Când vorbim de aceste alegeri care despre niște alegeri geostrategice Avem în vedere nu doar electoratul nostru care trebuie să facă această alegere Vorbim și despre implicarea factorilor decizionali occidentali care desigur că nici ei, apropo, nu vor să aducă războiul din Ucraina mai în Republica Moldova și ei sunt nu numai noi care trăim aici nu vrem, evident, să simțim pe pielea noastră acest război dar nici ei nu vor să aducă acest război și acest pericol mai aproape de Uniunea Europeană de aceea ne bucurăm de tot sprijinul lor, pentru că Europa are nevoie de o, la hotarele ei, de o zonă a libertății și democrația asta este de fapt garanția normalității și în Europa. De ce aceste alegeri ele în fond vizează nu doar interesul nostru, interesul cetățenilor, societății multevenești. Aceste alegeri ele vizează Europa. Da, pentru că e o situație când eu Europa are la hotarele sale o țară ca Republica Moldova, care dorește și ea să se integreze în Uniunea Europeană și chiar s-a integrat uh, parțial. A făcut un pas prin semnarea acordului de asociere. Și va fi cu totul altceva când un model putinist, da, sistemul putinist uh, uh, va ajunge la, la hotarele Europei, la gurile Dunării, dacă o puterea agresivă care sfidând toate normele internaționale, deci convențiile semnate la Helsinki cândva și așa mai departe, când această putere a edema Unii, Unii Sovietice pe vremea războiului reci, care zi de zi amenința cu mii de tankuri amplasate în Estul Europei, deci pacea și libertatea întregii Europe occidentale deci eh, nimeni din Europa nu dorește repetarea acestei situații, iar ea vor putea să se să repete ne mai vorbim în, de în cea cazul care, în care an... democrația eșuiază în Ucraina și Republica Moldova. Deci um, Ucraina s-a întărit în urma votului uh, în alegerile prezidenț prezidențiale și ulterior în alegerile parlamentare. Uh, Republica Moldova este datoare să facă același lucru, pentru că soarta noastră e legată de soarta Ucrainei. Și to tocmai de ce, apropo că ai amintit de Poroșenco, tocmai de ce a și venit Poroșenco secundat de președintele Poloniei, pentru că și Polonia este legată de noi, este alături de noi ca și România. Ucraina vrea un spate sigur. România este, Ucraina este în stare de război cu, cu Rusia. Și ea vrea... Uh, un spate sigur în uh, uh, persoana Republicii Moldova. Ea nu vrea un cuțit înfipt în spate uh, de. Uh, Dodon, este și regiunea de, asta sau că... de alte scule ale Rusiei? Pentru că ce a spus Dodon uh, recent? Că Ucraina, uh, de fapt, este un stat uh, care nu s-a afirmat. E inexistent și va dispărea. Deci, e o declarație provocatoare în fond și... Ce înseamnă cu a lui Putin, e, că ar fi un stat artificial, cum spunea liderul da, de la Kremlin. Da, păi evident că nu... O reproducere. Nu are cum sunt, fi original nu? acest Dodon. Este într-adevăr o, o sculă a serviciilor secrete rusești, care încearcă prin astfel de persoane. Ele nu cred că Dodon va câștiga, dar când vorbeam anterior de pericolul destabilizării, aceste grupări practic extremiste tocmai această menire o au. Să intre în Parlament, să obțină niște voturi pentru a tulbura apele ulterior și pentru a destabiliza situația politică, pentru a face cât mai fragilă viitoarea guvernare europeană. De ce este nevoie de un vot zic fără echivoc european aici în Republica Moldova, tocmai de ce au emoții și prietenii partenerii noștri occidentali care vin încoace, care încearcă să ne ajute pe diferite căi pentru că ne-am spus că nu vin doar uh, cu vorba cu, cu uh, uh, declarații uh, în sprijină Republicii Moldova, dar și cu fapte cu o asistență concretă, Republica Moldova beneficiază de noi granturi, de un sprijin financiar de 450 de milioane de dolari e, în e, timpul apropiat, da, după alegeri. Și trebuie e... instituit probabil și un control, de câte am înțeles cum sunt repar, cum sunt valorificați acești bani, pentru că, iată, rapoartele societății civile au arătat că mulți dintre. Banii oferiți de europeni în anumite domenii, din păcate, au fost deturnați pe undeva. Da, dar au fost, din păcate, și astfel de lucruri. Totuși, în linii mari, trebuie să spun că și din acest punct de vedere s-au făcut lucruri pozitive. Deci sumele cele mai importante, granturile mai ales, pentru reforme, de exemplu, pentru reparația drumurilor, infrastructură, au fost, sub, au fost sub control, mă refer, de exemplu, și la banii din programul american compact, da, în urma căruia s-a construit drumul, pe banii americani, european soroca Sărăteni. Sărăteni, da și alți bani, în urma căruia, de exemplu, s-au deschis birouri pentru sau incubatoare pentru afaceri și multe alte lucruri au fost sub control. Deci nu s-a mai repetat situația de până în 2009, de exemplu, când americanii din cauza corupției și de delapiderii de fonduri au fost, s-au văzut nevoiți să oprească, să blocheze programul provocările mileniului l-au de blocat după căderea comuniștilor, dar ai dreptate, sigur că și aici este loc de, de mai bine, iar ca controlul să fie mai eficient și ca să descurajăm eventualele delapidări, iar avem, avem nevoie de o justiție europeană, iar o justiție europeană poate să existe doar într-un stat de tip european cu o guvernare europeană. Deci, iar vin la ceea de ei. Trebuie să uh, votăm o guvernare europeană și nu orice guvernare europeană, dar o, uh, o guvernare europeană robustă, capabilă de reforme aprofundate. Domnule Bocatul, mai avem 10 minute până la șterile orei 12 <coughs> pentru că tu v-am reținut până acum zic să împlinim această oră și probabil multă lume vrea să audă și un răspuns. În ce măsură e posibil să ajungă războiul în Republica Moldova? Probabil multă lume își pune întrebarea asta, da, iar noi vom aminti, pentru că am mai discutat anterior cu dumneavoastră, anul 1938 și acțiunile lui Hitler se asemănă foarte mult cu cele ale lui Putin, dacă vorbim de, vorbim de uh, ocupațiile uh, la care a recurs uh, Führerul atunci când vorbea de interesele germanilor de prin prejur da, bine, după uh, primul război mondial, știm foarte bine deja cum au fost stabilite da. teritoriile nemții erau nemulțumiți ocupase a de exemplu, exact, sau de România, uh, da, exact uh, Austria a urmat anexarea Austriai până la începe 1 septembrie 1939 uh, a fost ocupată și uh, Slovacia întâi de toate până se merge în Cehia acum vedem uh, mișcări ai aidoma celor pe care le face Putin ai aidoma celor uh, pe care le făcea Führerul, iar Hitler să ne aducem aminte de ceea ce scriu istoricii și putem vedea și uh, imagini video chiar azi cum îndemna ori de câte ori își ținea discursurile, îndemna la pace și am văzut care a fost pacea bine atunci ne, ne punem și azi întrebarea pentru că Rusia oricum e într-o altă conjunctură să ne aducem aminte că după primul război mondial la Anglia și cu Franța erau slăbite, economii slăbite, s-a mai redus din armament și așa mai departe. În ce situație se află Rusia Cât de puternică este pentru a-și pune un, Doamne ferește, un plan a idoma celui din anii 30 da, pe care da. și l-a pus fiure Da, sigur, că aseminările sunt izbitoare și nu numai în ceea ce privește mijloacele, modul în care acționează. Putin, dar și în ce privește chiar. Și Germania a fost supusă izolării și sancțiunilor economice, da, atunci. dar și chiar în ceea ce privește retorica. Dacă l-a ascuns, ascuns pe Putin, tot vorbește despre interesele rușilor care trebuie apărate prin ocuparea unui teritoriu, așa cum Hitler spunea că trebuie și. că întreb... Hitler a recurs a... la unele provocări. Păi e aceeași retorică S-a creat impresia Că Putin chiar l-a pe Hitler Când Hitler a explicat De ce trebuie să introducă trupele În regiunea sudeților Pentru a apăra interesele germanilor de acolo Deși germanii nu aveau nicio problemă Așa cum nu aveau rușii în Crimea Germania din sudeți nu aveau nicio problemă Aveau un nivel de viață Peste cel din restul Ceoslovacii Vorbeau limba germană deci nu există absolut nicio Izbitoarea, izbitoare asemănarea și cu Austria, pentru că acolo urma să aibă loc un referendum atunci în Austria și se temea Hitler când acest referendum îi va strica planurile, exact, da, pentru da. care a introdus trupele da. cu o zi, două înainte. Da, da. Deci a fost un anșliust, da, o anexare a Austriei și modul în care a fost atacată Polonia Comportă, Din două părți, după semnarea pactului ribbeth roch da, cu Uniunea a Sovietică. A fost tot, tot o anexare a în, în multor teritorii, și de către uh, uh, Uniunea Sovietică, atunci nu numai de uh, uh, Germania, dar a dreptate că în ceea ce privește uh, potențialul uh, agresorului de atunci, Germania, Hitler și acum... Rusia și, și Putin, pe de de-o parte, dar și în ceea ce potențialul serilor democratice care trebuie să țină piept, situația este total diferită, da, ca să fie clar, Uniunea Europeană și Statele Unite dețin 60% din economia. Mondială, mai mult de jumătate, adică, pe când... Și în e, cel de-al doilea război când, mondial, Statele Unite s-au implicat doar după Philharbor. Da, da, pe când Rusia doar 2%, 2%, e, e, deci 2 trilioane este produs intern brut e, de dolari al Rusiei și 37 produsul intern brut cumulat al... E, Statele nu era un paria da. pentru toată lumea atunci, cum La început, spuneați dumneavoastră într-un editorial recent despre, despre Putin astăzi, lumea e mult mai consolidată decât era atunci pentru că era și acea luptă între comunism, socialism, nazism și așa mai departe și Hitler a reușit da. să creeze acea axă, da. Berlin-Roma-Tokyo da. în Spania, știm că l-a ajutat e, pe Francia. Era mai fragilă chiar democrația, deci se considera chiar și unii intelectuali că democrația are alternativă într-un stat corporatist de tipul lui Mussolini, celui creat de Mussolini sau de Franco în, sau de Salazar, în Portugalia erau mai ales intelectuali de dreptă care simpatizau cu aceste regimuri, de deci, aceea democrația era în mare pericol și de aceea dreptate ea, nu era Hitler în paria ea de că acum ea, Putin care propune un model autocrat de guvernare, dictatorial de fapt în condițiile mileniului al treilea și își susține acest model prin agresiune, prin sfidarea dreptului internațional sigur că a devenit un pare aici a fost greșala lui Putin Putin probabil a vrut a să desperseze a mai întâi Statele avem... Unite de Uniunea Europeană aventurându-se el probabil a crezut că deci, prin forța spectaculoasă pe care va demonstra, va dispersa Occidentul, va opune Europa Statelor Unite. Deci, băgând aceea această strâmbă între, între Europa pe de-o parte și Statele Unite a crezut că își va face menderile până la urmă Nu, nu în cazul unor țări a, a, a reușit, spre exemplu a, președintele cehii cehi, Ziman da, da, Nu a reușit încă, e, e o altă problemă uh -huh. dar a recunoscut, eu vreau să spun că a, a, a crezut că astfel va fi de-o parte a lumii a recunoscut anexarea Crimea, pentru că asta urmă, se urmărea, așa cum a fost recunoscută, de exemplu, independența uh, statului Kosovo. Da. Uh, dar uh, acolo e tot o altă situație. Da. Da. Uh, în Kosovo a fost război, a fost genocid. În Crimeia n-a fost niciun război, n-a fost niciun genocid. Uh, Kosovo nu a fost anexat de niciun stat. Da, s-a proclamat fără voia serbiei, adevărat, independența, dar în urma, repet, unui genocid asupra căruia mai multe țări au hotărât că se impune dispersarea. Dar, repet, nu a fost anexare. În Crimea, sfidându-se dreptul internațional, Constituția Ucrainei, dreptul Ucrainei asupra acestui teritoriu, teritoriu ucrainean, Rusia, ca în Evo Mediu, Introducând, introducând trupe a anexat acest teritoriu și nu numai că nu a dispersat eh, Occidentul din, din potrivă l-a unit mai mult ca oricând nu numai că nu a distrus pentru că dispersarea nu numai spus. că nu a destrus NATO pentru că prin dispersarea Occidentului crede că va distruge NATO din potrivă eh, i-a oferit o șansă în plus eh, eh, alianții nord-atlantice să se consolideze și să, să aibă o motivație în plus pentru a se întări pe toate planurile, pentru că NATO se crea impresia o vreme că nu știa în fond cu ce să se ocupe în această lume pentru că nu mai era războiul rece, Uniunea Sovietică s-a prăbușit, erau destule voci care spuneau că bă, NATO este un natalism, că în noile condiții, de ce ar trebui un bloc uh, militar. Un minut mai avem și nu trecem da, peste știle deci, orei 12. Deci, din acest punct de vedere, sigur că uh, Rusia a pierdut, dar devine, rămâne periculoasă, pentru că Rusia se află acum putin să este strâns la zid, de deci aceea nu trebuie să ne lăsăm pe uh, tânjala să ne facem il iluzii, pentru că chiar așa cum Putin a spus, uh, șobolanul strâns la zid devine agresiv, agresiv devine periculos, uh, te poate ataca. De deci, aceea trebuie să fim uh, prudenți și să uh, votăm Europa, să votăm pacea în, în aceste alegeri. Apropo, uh, într-un. Hai, deci să spunem într-un minut, dar să încercăm să răspundem la întrebarea ce acțiune ar plănui pe mai departe. militar, Federația Rusă a zis unui analiști că în condițiile în care Crimea anexată este izolată din punct de vedere administrativ, va trebui să uh, creeze un coridor pe plan, în plan militar uh, spre. Crimea pentru a o susține, nu știu, cu o ajutoare și așa mai da, departe. Da, da, da, sigur că faptul că această rană, în ciuda armistițiului sângerează în Donbass și faptul că putem sprijină tacit sau uneori fățiși rebelii de acolo, dovedește că ideea creierii acestui coridor despre care vorbești nu a fost abandonată, dar și transnistria pentru regiunea rebelă Uh, uh, pentru Putin este o, o oportunitate de a crea acest coridor spre Crimea și de a lovi în spate, din spate Ucraina. Deci este o problemă mare pentru Republica Moldova. Coridorul spre Crimea nu înseamnă doar luptele, posibile lupte la Mariupol și în Ucraina de Est, dar și dar continuarea o de -o, posibile degenerarea situației în Transnistria. Deci Moscova are nevoie de slăbirea, de șubrezirea situații în Chișinău, în Republica Moldova, chiar în dreapta Nistruului, pentru că a, a, aceasta ar permite Rusiei să-și facă de cap în U U Ucraina, să lovească Ucraina din spate. De ce? Dacă vrem să oprim expansiunea Rusiei, dacă vrem să oprim războiul, iar spun același lucru. Trebuie să votăm Europa. Votăm Europa, votăm Pacea și e, prosperarea Mulțumesc analistului politic Petru bogato. O oră și 40 de minute am stat în emisiune, vă mulțumesc pentru că V-ați reținut, dragi prieteni Vitalie Enache din fața microfonului La rândul ei. vă mulțumesc pentru atenție Vin ore orei fixe mâine Nu uitați să ne reîntâlnim de la 7 și 34 de minute La o nouă ediție matinală cu bine Puncte de reflecție